Що їм голод, зображеністю думає селянин. Вони з колгоспу теплу страву беруть, віднявши від сирітських ротів, і борошно, і городину всяку. Видно, як перший активіст в сезастому Френча й темному картузі, здоровий з вигляду, перебирається городами до сусіда, а той, накинувши жовтавий полушубок на плечі, дожидає коло своїх дверей, вже схудли чомусь. Простує через сніг до нього безрідний ходою чоловіка, що зберіг силу і знає про неї. Іде, іде, і вже до приїтеля близько йому. Але враз падає і не може піднятися. Пробує з останнього зусилля, не встане. Шатнувся ще раз і затих непорушний. Підбіг до нього сусід і нахилився, взяв за руку, обзивається до нього. Марно. Жінка сусідова підійшла і погляділа в обличчя безрідному. Перехрестилась вона, а їй чоловік зняв шапку. Від чого? Дивується стоячи, як укопаний Мирон Данилович. І харчіє в чоловіка, і здоров'я, а глянь, помер. Мабуть, справді від того, що кругом гинуть, так і сказав Гільчак. Або таємно труто розсипано, скрізь і для всіх. Смутно роздумуючи, свідок відходить супроти сніжин в гострому вітерці, що почали вихритись. На площі біля сільради метушаться здорові і вдягнуті керівники. Глянув на них селянин і зразу повернув назад. Збирав свою думку. Це єсть, як кажуть вони, червоний світ з кришкою. Народ хребти складав землю. Вони ж, ситющі, зверху клеять накази. Полені у стіжок вивершивсь. Від середини села, де розміщені центри, радянські і партійні, і також квартири осіб, присланих згори, несло спокусливим думком. Від'їстівного, що готувалася в печах. Вітер докидав той димок через брунатні дерева і руді кущі за варітьми. Герезота на серці. Перебути з місяць або до кінця морозів. І що далі? Новий врожай далеко. А то б хоч колосок серий підживив. Доїмо конину. Тоді край. Свидкі сніжини торкали його плечі, ніби підганяючи. Непомітно збилися рясною густотою. З неї завихрили, після чого метнулися в різні сторони і помчали кількома великими течами. Закуріли враз. Мов хвилою селенською, в непрозорій білості закрили небозвід. Близько ж нещисленність їхню, під страшною тінню несло впливки і рівновазі, як іскри в сузір'ях, а потім кинуло в один і другий бік і стало творити ряди білих хвирів, тисячі тисяч їх, обертаючи на кожному кроці і сиплячи в душу селянинові. Означуваний сонцем проминув кінець зими, з нетерпцем виглядає сім'я катранників крізь шипки, на білу запону простелену всюди. Так і почала западати, марніти, братися под зобинами, ніби від теплого птаха. Прочорнюли плями крізь неї. Мирон Данилович ледве ходить, і дружина схуднула, стала з лиця темніша, ніж від весіннього опалу колись, як попіл. Діти снували сонними тінями від холодної печі до вікон. Звідти до дверей і знов до печі. Або лежали, Схожі на пошесних. Дивно примовкли. Нижком терплять, занепавши. Мов сухі галузки, руки в них. Підстаркуваті стали діти. І поважні. Не зміхнуться, Тільки очима освітять так скорботно І так чудно. Ніби до цього світу неприналежні. Не скаржаться на муку. Тільки часто лягають. Животик їм роздутий і болить, то вони лягають ницьма, обличчям до подушечок, підібгавши коліна під груди і накрившись рядними. Оленка на печі, Андрійко на поливку точку. Коли ж ляжуть рівно,